Казін, добре пам'ятаючи гірку, вивірену на власному досвіді батькову приказку «Війна людей їсть, а кров'ю запиває», наказав самому собі «Я повинен виконати завдання і будь-що зберегти тих людей, які стали для мене такими рідними і близькими, ніби часткою моєї плоті, розуму і серця». Головне бойове завдання групи Калиновського, крім розвідувальної роботи, зводилось до одного слова – мости. Полковник Калиновський поставив, мабуть, унікальний, неперевершений рекорд, підірвавши за кілька місяців близько 40 залізничних мостів, а серед них були й надзвичайно важливі у стратегічному плані. Семеро Радянських розвідників із сорок мостів. Отака От вона проста арифметика полковника Калиновського. Не силою, а вмінням. Ось коли особливо стала в нагоді батькова наука. Ідея Калиновського зводилась до того, щоб підривати кілька мостів у різних місцях, але в одному напрямку. Цим він одразу вбивав двох зайців – Відновлення руху на магістралі після візиту людей Калиновського затягувалось вдвоє, а тут вирішувало все дні, години. І одночасно виникало враження, що у цьому районі діють не окремі диверсанти, а велике з'єднання, невловиме, непереможне, якому і ліку немає. Про полковника Калиновського багато писалось у пресі післявоєнної Польщі. Я перечитав про нього чимало нарисів, статей, досліджень, гадаючи, як і автори цих робіт, що героя давно вже немає серед живих. А він не тільки живий, але й виконав наказ, який дав самому собі, зберіг усю довірену йому групу. В інтернаціональному загоні Калиновського було у нього спочатку шестеро бійців, а стало перед виходом із тилу вісімдесят Пліч-опліч вели двобій із ворогом росіяни, українці, вірмени, поляки. За всю багатомісячну операцію втратив одного бійця, одне життя за сорок ворожих мостів. До речі, розвідник загинув, потрапивши у ворожу засідку лише тому, що самовільно ухилився від розробленого командиром маршруту виконати завдання з максимальними результатами і з мінімальним риском – таким був девіз цієї людини, у якій так щасливо поєднались безумство сміливих і житейська мудрість, нестримний політ фантазії і точний розрахунок, відвага і обережність. До того ж, у Калиновського майже безпомилково діяла інтуїція небезпеку він відчував і передбачав кожним нервом, кожною клітиною. Його поради дуже допомогли мені у драматичній для нашої групи вересень 1944 року. Тоді ж по сусідству із нами діяв загін легендарного Миколи Гефта, якому вдалося стільки зробити в окупованій ворогом Одесі. Після Одеси район Кракова. Загін Гефта – мав здійснити багатокілометровий перехід. І Калиновський, добре знаючи місцевість, не радив Гефту йти цим маршрутом. 30 кілометрів безлісся таїли в собі десятки неприємних сюрпризів, смертельну небезпеку. Талант розвідника Довге Везіння зіграли з Гефтом злий жарт. Він не прийняв поради обережного Калиновського. Гітлерівці, натрапивши на слід загону Гефта, Витіснули його з лісового масиву на відкриту місцевість. У нерівному бою загинув майже весь загін на чолі з командиром. Ті, кому вдалося врятуватись, серед них і розвідниця Марія Боблєва, яка добре володіла німецькою мовою, прийшли до Колиновського. У той час, коли у Польщі виходили дослідження книги про людину легенду, коли польські патріоти. Піднімали питання про встановлення пам'ятника полковнику Калиновському грозі мостю, Микола Олексійович Казін жив своїм третім життям, повернувшись до того, що його починав у далекі 20-ті роки.